يَرُدُّ الْمُسَلِّنِي مَنْ مَا غَبَيْنِ يَدَيْنِ رحمه الله بخاري بيوروكي برضو بيثنالي في نجي ابن عمان أسرين بس ابن عمد الله عنه وتشاهدته اتراكه بيشة ميسو وابن عمد سخوينه وانكبره وانكبره وانكبره وانكبره وانكبره وانكبره وانكبره namaz qulanda evə bilik adamlar çəkmə istiyorsak onunla nəzihələ qədərməyəm lazım, qalqmaq lazımdır yoxsa tübsaklamak aq burada birinci bu əhsələmə başlıyır. Səyələ Abəs-əl-i fədri-i və və və qətirir ki, bəz e, Abus-ələm Səmə Diyə ki, gördümdən abəs əl E, namaz qıl. E, bir cavan tələbə, cavan va mənim adım var, Kəril Əsmə. Stədi keçin ol da var. Və bu faydana xidmetə Və Abisayil Fudri üçün də yəni saxladan qabağın, küləncindən, mühürlən şirkətliyədi. Və cələn bir az əzqalandı, getdi Mərvan ilə, əməli ilə Və şikayət ilədi. Mərvan ilə əməl gedəndə gedir ki, ya Mərvan dedik ki, Abisayil Fudriyad, ya Abisayil Fudriyad, və səbələ dediklər, dedik ki, göz qəyəmdəl səhəsən İliriz lanas kılsaz, və sütləndi götürməsə, sütləndi sütlərdə və bağlısak. Və bilir, əgər çütmə istəyirsə, qoymaq məni. Və əgər, əgər kulaq əsləndi yəmə çütmə istəsə, və və on, onun on, məni on, məni itələməyibələr. Çünki o şeytandır. Və burada, bu hadisdə göstərəcəyizdikdən adam gereq, Mənaz qalanda, düzgün yer seçmək lazım, mənaz qalanda. məsələn, adam var, yanı qafının yanında, o başlayır, heç kəsə qoymaq. Bu, biraz əzərtdir. Amma sən, nəsə lazımdır yerində, şəhətlərini, mənazı qılırsan, sən görürsən, dibi yayı qoymaq, kim olasın? Məsələn, burada görsən, məsəl, əzbərislər, cəlan, gəlçlər, Az ceva bilməkdir bu məsələri şməl. O Fədri, Haliməm dələrdəyə, bilən adam, asləq bələr, vələkəsmez o yolla, qəsli vəzək. Lakin bilməkdir, ki, Və burada əmçərin bir dənə məsələ var ki, burada bir, çünki o şeytandır. Yani şeytan məlidir. Ardın şeytana dair, vələk şeytana Çünki şeytana məlindədir. Namazı qaramazsın, də ökətirsən, şeytanın əməndidir. Ona görə şeytan deyirik, ona... Bu həmçinin deyilə bilər ki, insə, insanı şeytan. Nəşə ki, Allah s.ə.v. buyurur, şeyatinəl-insə və cin, insanların və cinlərin şeytanlərək. Ənan Suresinin 112 müzələsində. Həmçinin burada, bələncəyətləşində, Allah, birbəncə İbn-i qabdarlıq, Allah, eee bir hadiste görsənmin ki eğer kim cinde gitmeli ise ama şeytan demiyorlar. Kim cinde gitmemeliyse, çıkarsa şeytan bunu öyle adlar. Yani şeytan şeytan. Yani şeytanın ameli nedir? Gitmek. Aydın bey, eee vaçinpağa da bizlerde ki bəzi məşhurlar da məsalan İsmail ibn rivayətində həmişə ibn onun yəni məsəlində baş Deyir ki, çünki onunla şeytan var. Baş bir ləsdə gəlir ki, ki, yəni o şeytan olması da şeytan əməmin edir və şeytan əməniyir, o əmələk varır. Çünki bir şeytan var. Və şey yox ki, gələr elanda, gəlir, qabağını kəsməlirsən. Lakin birdən uşaqda də olsayır köpə, taşınma nazqama bir gələr, o amma əsiası istəşən alından çəkə bilərsən ancaq o qorxu deyə bilmirsən ha o qorxu gəz taraf deyir heç danmaz çıxsın belə heç danmaz başını çeynəyən belə baş olsun tamamı gəl çıxla belə sənin sənin bu restoran məsələn uşaq uşaqla danmaz da olmaz axı kəsilib səva o Səhra rahimehullah va taqib ikinci məsələyə gətirir ki, bəzi kimi yani namaz görməyə rüşdələr. Ən udur ki, tunahay namaz qılan qovalmadan keçməyin günahıdır. Buhari bu məsələni ətrib və deyir ki, burada məni əbə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, namaz qılanın qalağından keçənin günahıdır. Və deyir ki, rəsul sallallahu əleyhi əgər namaz kulağın qabağından keçən bilseydik ki, onun kulağın Yaxşı o seçərdi, seçərdi 40-i, 40, -i, 40 -i onun qabağından keçməsin. Deyə mi? 40 saat, 40 hasta, 40 gün və ya bilə biləm, ama birdən çoxsa başlamaz. Aynın və, deyilmə, qırk illə olubləz, qırk əylə, qırk səhərdə, qırk səhərdə, qırk gündə. Laq istəyik, qırk səniyyərdə, o günahı, yəni eləməz, əkəsənəz, nəzgənə qıranməyəm. Yəni, qırk səhərdə? O, onun qırk səhərdəsi, astaghfirullah deməyə, inşə Allah. Amma bilməyəm, çək səhərdən, əşərdən, ona gire, sizə göstərmək istəyirəm e ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məscidə baxmaq evet. lazımdır. Kitəbə mənaslan olar. Həmin mənaslan adam da ondan məhəmməd içəri girib yeyir. Dizgindir. Yəni növbəti təlimatda. Həmin hər yerdə məscidin ortasında tutaq. Qafın yanında qanıs. Baş ki boş yerə qiblə tərəfdə orada dinlanmaq düzgün deyil. Aksine özü günah qazanabilir. Səbəb ola bilər tamam günah kazansın. Ancaq düşünürəm, amma lazım